Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxa ina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nunha nova entrevista e viñemos ata aquí moi preto do pabellón de travesas para falar ao redor de 25 minutos con Esther Lora Rodríguez. Hola Esther. Hola, que tal? Para comenzar... Eh, estaba pensando de camiño que se eh, preguntar algún compañero ou do teu cole, que estudaches, no? No sei sí, do Nadal. Segurante me dirían que cando pasaban lista en primaria, ou unha EGB, ou como se chamara, non dirían Ester Lora Rodríguez, que dirían? <risa> dirían, e dicían, Ester Rodríguez Lora, no cole e no instituto tamén. Eh, cando foi ese cambio? Pois o cambio foi... O cambio oficial foi no 2008 que mudei a orde dos apelidos pasamos de ser Rodríguez Lora a Lora Rodríguez porque o apelido da miña nai é como un apelido moi característico da zona do sur que se iba a perder porque o, o irmán varón, como se dicía non? non ten fillos e os fillos da miña tía é, todos levan o apelido do, do pai que tampouco é Lora e dixen, bueno, pues eu já estaba coa idea dese de poder ser nai en algún momento, e dixen, bueno, pois pues vou facer o, o cambio, para que, o, unha cousa así como moi, bueno, pode ser, resultar un pouco friki, pero para mi era unha cousa así importante, non? E, e dixen, bueno, pois pues, foi algo, eso, a modificación, e a partir dese de momento son Lora Rodríguez, agora miña filla e Lora Castro. Non digo nome, porque... <risas> <risas> sí, mellor. E José Antonia, somos o pai a nai de Esther, que ten moi bo trato, algo que salvo que diga o contrario, como se viviu na tua casa, esa na casa de, dos teus pais, esa decisión. Bueno, pois pues foi moi claro, moi divertido porque meu pai así, bueno, ten moito sentido de humor. Eh, fixese un pouco ofendido non pero decía so desmoitísimo Rodrígue, Rodríguez Rodríguez eh, de eh, aparece en 50 e a verdade é que non foi ningún, nada, ningún problema eh, a miña non fixo bueno, esa ilusión non se bueno, eh, apelido o apelido do meu pai eh, e imos conservalo ainda nestas terras non? e antes tamén de entrar escribín aí no Instagram ou no Twitter que viña a falar con alguén Non dize quen. Moi de colla, moi de barrio. Eh, pero acabas de dar un apunte que o teu apelido é do sur. que Como, como se come iso? Que, que significa iso? Significa que a miña nai naceu en Cádiz. Toda a familia da miña nai, toda enteira, é, é de Cádiz. Um, um, botando a vista atrás hai xente de Sevilla bueno, toda a xente de Andalucía meu pai por motivos de estudio e de traballo dos meus sobre todo o meu avó mudáronse para Cádiz e ali o meu pai que é un señor de um, bousas de toda a vida toda a súa familia de bousas de toda a vida e mudáronse a Cádiz ali se coñeceron e a miña nai por motivos eso, pois de parella de amor, como se pude dicir trasladouse a Tabigo Eh, por motivos de traballo Logo sí. viñeron a facer vida en Vigo Onde nacidxe uh -huh. o teu irmán e ti eh, eh, Antonia, di algo Ou bota de menos algo de Cádiz Ou ti na casa tes lembranza De falar de Cádiz Bueno Como é a tua relación Ou como lembras a túa relación con, con Cádiz? Claro, teño moita relación Porque pasaba moitísimos verans eh, Seguido de xuño a setembro En casa dos meus avós Que os meus curmáns tamén de, de Cádiz Os meus tíos Eh, eh, logo eh, a miña tía, a irmada da miña nai, mudouse cos meus curmáns para Vigo tamén, o meu avó tamén, o meu abó materno tamén. Entón, a relación era como constante. É verdade que a miña nai eh, agora é máis viguesa que... bueno, é máis de colla que, que ningún, a verdade. Non ten cero acento, o sea, non é verdade que a miña tía leva moitísimos anos aquí, pero sigue tendo ese acento aí gaditano, a miña nai non. Pero pero ela fala con, pois, con cariño de Cádiz pero non, creo que non o vota demasiado de menos creo que se fixo bastante pois, a xente, o clima e a forma de vivir aquí de, de Galicia meu avó non, meu avó eh? falleceu con 83 anos dicindo que os galegos somos o peor do mundo pero, pero bueno e, As razóns de vir bueno, a Vigo era a orixe do teu pai E a vida da vosa casa estivo marcada sempre polo mar Un dos primeiros puntos é que vivides nun edificio uh -huh. Que non que está promovido ou construído uh -huh. por... Polo que era casa do mar, sí Eso, e o teu pai estivo eh, navegando ata a súa subilación E dicías antes que a ti te coñeceu cando tiñas seis meses Como... Sí. Como foi iso? Pois porque as mareas son as mareas. Entón eh, o parto estaba, bueno, pois fixado para outubro eh, non deu tempo. Entón, el, xusto el susto cando vouía a nacer surdiu unha oportunidade de meterse nun gran buque de pesca en Arxentina e eh, colleu a oportunidade porque até o momento estaba traballando en buques máis, máis pequenos, pois, nos buques de, nos barcos de Cangas e A Vigo, etcétera. Emteuse e aí vestivo ata o final da súa vida laboral na mesma empresa, nos mesmos barcos. Eso significaba que seis meses estaba fora. 6 meses fora un dous como moito aquí. Eso hai anos nos que nin as comunicacións eran no, como hoxe, claro, sí, nin sí, os eran transportes cartas. eran como Si, sí, nos escribíamos nos cartas con aqueles sobres de avión e tal. Temos eu teño as cartas aí guardadas. E a miña Anai falaba con él por, bueno, por o teléfono, por a radio, cando se achegaban un pouco a costa, e pouco máis. Logo eran seis meses que non tiñas pai, claro. Que, que nunha das entrevistas con Olga, a, a Anai de Áles, muller de Roque, contaba que cando chamaba, que escoitaba toda todo a tripulación. Todo o mundo, era terrible, sí, sí, sí. Sí, sí. E, e para ti ser filla dun mariñeiro que que lembranzas te de pequena desso de, de un pai que estaba pouco na casa ou da tua nai que tiña que sacar adiante a ti o teu irmán como como lembras esa crianza eu te claro sobre todo a, o recordo da mía nai facendo todo o sea, currando porque ela curraba fora da casa tiña un pequeno aínego 7 Eh, curraba, levaba a mi o meu irmán para arriba, para baixo, as decisións as tomaba ela porque non podíamos esperar ni en ela ni nos a tomar decisións porque meu poe estaba fora, non? Entón, toda a nosa vida era eh, un pouco eh, eu teño a nai, eu sei que teño, teño un pai que está ali, pero non podemos bueno, agardar aquel veña entón a miña nai foi pai, nai eh, cuidadora de, de todo e logo ese esa ansia non por facer conta atrás de cando remata a marea e saber que cando veu teu pai tes dous meses que non vas facer outra cousa que estar con non porque non te apetece outra cousa que eso. Incluso xa máis maior, non xa incluso maior na, na Uni, porque ele cando se xubilou pues foi dous anos despois de eu acabar a carreira. ¿no? Eu me lembro de irme a Santiago sabendo que meu pai tiña que embarcar o día seguinte, xa con 20 anos, e, e amargarme a semana, non? Con ese era o recordo o cambiar cousas importantes A pois pues, non chega teu pai hai que... Bueno, Cosas así como máis importantes, son máis ceremoniosas Pois pues, un rato en todo A, es... bueno, a espera ou a garda da... De que o barco aí se ven, que a maría fuise boa Esas cousas E en todo ese traballo Tanto do teu pai como da tua nai Sacaban tempo para participar Aí ao lado da casa Na, na... na parroquia Que uh -huh. os teus pais viven moi preto E onde te eu... Eh temos eh, o coñecemento como vivías tamén iso, como o como vivían eles esa necesidade de participar nun espazo como era da parroquia, que, no, que juntaba moita veciñanza e había moita actividade de moito orde. Eso, pues a min foi, sempre lles digo que, bueno, gracias a eso un pouco ou moi ou moito somos un pouco que somos, no, me eu e me seu, porque eles dende o principio eu lembro estar na parro, non? pois pues primeiro na, na Catequese, e logo nos grupos nas comunidades, eles participando na sección de mulleres. Meu pai, bueno, unha vez que subí a tope aí eh no monte cidadán, bueno, entón eh, para min foi moi importante ter esa referencia, ese espacio común, que a miña filla aínda siga dicindo vamos a parro, ¿no? Que pois pues non é eso, para non sea parro. Entón para nós foi un probamos para min foi un exemplo importante de que se pode facer, non? Agora que estamos no Na vida de non teño tempo, emprego, as necesidades, as, o xinacio e as cousas, é sacar tempo e, e que fose unha cousa normal, non? Parte da nosa vida era, igual que ir a traballar, era baixar a parro, a festa da bouza, os carnavais, ou ese tipo de cousas. E dentro desa actividade eu traía a memoria o traballo do Modaco, que era un grupo ecoloxista que surdiu aquí no barrio, a carón da parroquia, no que ti participaches de moi noviña, e hai por aí documentos no faro de Vigo, <risos> eh, no que saes falando. Eso, explica que foi para ti o Modaco, que tipo de cousas facías e que pensas que aprendiches nese, nese pois pues Para nos foi para mí foi moi importante porque éramos moi novas e foi como tomar un pouco de como de responsabilidade en acción porque é verdade que empezamos con un compi, anxo que era maior que a nos, e que nos deu así como como o porrón non de, de para comenzar pero bueno ou acabei sendo presidenta que claro con 15 anos era como soy presidenta de <risa> então era como foi como responsabilizarnos nunha tarea que daquela non era non era tan fácil como agora o tema bueno do tema coloxismo a loita polo ambiente e tal está como moito máis arraigado non incluso nas crianzas de que aquela nos organizábamos, pues no sé, recogidas de papel para para tema de reciclase de papel, cosa que agora nos parecería imposible, ¿no? Pues íamos por todas as casas do barrio buscando papel e tal. Tiñamos reunións con outras xentes, outras entidades tamén, facíamos notas de prensa. Bueno, era foi como mm, formar parte dun colectivo, esa foi a miña primeira sensación de uf, son parte dun colectivo, non e, e, Fago Costas, as miñas compañeiras todos os venres ás 10 da noite a, a, da noite quedávamos, eran as reunións eh, semanais, facíamos, bueno, foi a mí sensación foi, formar parte dun colectivo, facemos cousas, somos compañeiras neste proxecto, estivemos bastante tempo, si. Sí. E logo, vou así como avanzando no tempo, Eh, chega o tempo de tomar decisión, rematas no instituto, en algún intre te vas a Compos porque decís facer dereito. Uh -huh. Como lembras esa decisión <risas> o, bueno, que che dicía a quen xente que tiñas hablado desa decisión e eh, eh, por tomaches ese camiño? Claro, eu non decido facer dereito, eu decido ser abogada, que non é o mesmo. <risas> entón, claro, que eu quero ser abogada que teño que facer, pois pues facer dereito, entón daquela só había dereito en Ourense en Compos. Esa o Ruxe Ruxer este un pouco activista dicen, pois pues eu quero, se podo gracias a eso os meus pais que puderon facilitarme esa saída pois irme a compost onde aí descubren tamén moita parte de bueno, de loita en colectiva e si e xa viñamos de ter, a milla principal en que danza era facer algo co, co futuro da, da, da carreira, non? Eu quero ser abogada porque quero pues, ter unha ferramenta para poder axudar a peña, ¿no? Entón, daquela estábamos, bueno, estábamos ou estaba, claro, estamos falando de colla no 93, que non é a colla de agora. E víllamos de ter pois pues, experiencias con rapaces, hm, pues, con chabalada do barrio, con dificultades, tal, Interlongs aprobara nova lei do menor. Bueno, entón eu dicen, pues, como ferramenta isto pode estar ben. Eh, dicen, pois pues, dereito pero pensabas que eh, a ferramenta podía ser o dereito, a abogacía, en vez de outras profesións como podía ser, se, educación social, traballo social, hmm. porque se aposta por, por, esa, por esa ferramenta, por ese camiño. Sí, si sí, é verdade, podía ser pues, eso, pues, integración ou que sei, a min pois pues, a profesión encantábame. O pouco que coñecía de aquela, pois, ler novelas, ler incluso eh, docu documentos máis jurídicos. A mí encantaba esa parte de... Eu quero ser abogada. O sea, eu quería ser abogada, logo digo, pff, a ver se o consigo, pero eu quero ser abogada. E logo conseguí ser abogada, a verdade é que non me arrepinto moito, ás veces e na eu lembro cando estabas facendo na escola de prácticas xrídica pode chamarse uh -huh, si sí. que daquelas era unha época na que arra rapazado o barrio coa que teñamos moita relación era moi activa non eh, no, no ámbitodici e que ti xa estabas aí como preparada para estás sí, como preparada para para debutar e eh, E ti vexes moitas, moitas experiencias ademais de, de sempre mesturando a, o dereito ou ser abogada con ámbitos eh, máis sociais. Podo repasar comezaches moito no ámbito da infancia uh -huh. no do, dos do menores, non? da justiza uh -huh. de menores traballaches tamén moito tempo agora tamén no ámbito das prisións agora tamén con persoas en situación, con persoas que emigraron con situacións de pobreza sempre así se colláramos a túa trasetoria, sempre vemos que hai unido algún asetivo máis do social. De feito, en algún momento te dedicaches a estudar tamén psicoloxía, porque mm. mirabas para aí. Pero bueno, a pregunta, que dentro da túa profesión é bastante pouco coñecido ver abogadas ou abogados que teñan esa querenza cara ao social, non ou que mesturen tanto por aí. Que, que che din aos teus compas de da túa actividade ou da túa forma de entender a profesión, que, que creo que non é nada maioritaria salvo excepcións. Sí, bueno, si sí, sempre dicimos bueno, as que nos coñecemos me dicimos somos catro gatas aí non pero é verdade que, bueno, eh, a xente, bueno, despois de levo 24 anos exercendo, en sobre todo en Vigo, que é onde resido, onde teño despacho e onde teño as, bueno, as loitas, e ao final, pois, Acaba sendo, eu sempre o digo, como un pouco a mascota do xulgado. Dicir, ao principio empezas con moito medo, porque é unha profesión moi complicada, levas vidas de persoas nas mans, pero ao final, despois de moito tempo... Coido que os asentes jurídicos te conhecen, saben por onde vas a ir, o que se vas a contestar, eh, que tipo de persoas vais defender, que iso tamén é moi importante, non? Eh, pois pues eso que te digan estes dos teus, non? Pois pues que te digan a Suiza, pois pues, os funcionarios, os compañeros, non? E logo, eh, que non te... Eu si sí que consegui, cousa que me pasaba ao principio, que non te... Que te, como que non te quiten a legitimidade, por decirlo así, que non te digan, pero ti por que fas esto, Eres unha, bueno, eu pff, levo agora, agora xa non porque sou moi maior, pero o principio era pero por que fas esto, por pringada, pero te, que non te pode compensar, pero non sei, que de compañeiros, eh? ou na parte contraria, moitos compañeiros que non queren asuntos determinados asuntos de esto que te lo lleves ter, que tal entón, bueno, a mí agora iso me, me dá un pouco igual é eh, verdade que, bueno, fast, como teu espazo, no Como somos tan poucas as que nos dedicamos a este tipo de cousas e eh, estamos dispostas a ter un comportamento diferente no espazo judicial pois ao final tes tú, bueno, ese, ese espazo tes, bueno Pero, e que crees que, que fastí esas poucas que non fai a maioría de abogados e, aboga e abogadas coas persoas que están, non, como máis machacadas xa antes de chegar ao sistema judicial. Claro, eu sempre digo, hai días moi difíceis, eh? hai días que dis, "Esto é terrible". ¿no? <ríe> hai días difíciles por Porque, porque uh, as situacións que encontras son situacións moi complicadas, eh, a miseria, eh É moi triste, estir, a, a precariedade mina moral, mina o, o ánimo, a mí me mina, eh, pois as vidas terribles minan, a falta de responsabilidade dos pais e as nais cos rapaces minan, a historia que te conta un rapaz que chega a comisaría mina. Entón, é verdade que hai situacións moi complicadas, entón, estas cousas acaban minando, é un... Entón, creo que máis sinxelo dedicarse a outras áreas do dereito ou outro tipo de clientes non que dan máis, máis... Non xa polos cartos, que tamén son importantes, eh? moitas veces dices... Pero sobre todo pol, pola tranquilidade da alma, non? É dicir, pois non ver a miseria, eu creo que é un, un ansiolítico perfecto non ser consciente da miseria e da precariedade, non ter que pelearte con un rapaz sete veces para que vaya a Suiza e, e, e que se desperte, por exemplo, non? Una cousa tan absurda como eso e, e dar mandalle Ese tipo de cousas os compañeiros me miran e me di, "Pero por qué? O sea, eso este das túas funcións xa, pero eu non podo vivirse teño ese rapaz aquí dormido, non?" E, e isto todo que contas creo que non ten nada de romántico porque ti tamén coñeces, e creo que estás a explicar, sí. que estar en contacto coa miseria da xente implica moito sofrimento para todos os lados. Digo, sí. que estar cerca de rapaces que fan condutas ¿no? moi alleas, ou ¿no? <risas> teu esquema de valores, digo, que ao final non falas dende unha posición só ideolóxica nin romántica, senón dende o contacto directo dende hai anos con persoas que ás veces fan cousas que nada teñen que ver contigo, non? Claro, sí. Eh, hai unha parte moi chula, que a parte como máis teórica, que aí sí que hai abogadas e compañeras que son terriblemente boas, discurso pues anti bueno pues, anticarcelario, antirrepresivo, a parte teórica é chulísima, o discurso político é tremendo, pero día a día aí é cando... Mmm, e flaquean un pouco mesas forzas non? Entón esa parte é eh, chulísima eu podo sentarme aquí e decir eu estou polas persoas precarizadas empobrecidas tal, pero o día a día é moi complicado pois por eso, porque ao final eh, tens que defender a un señor que fai unha cosa que está contra os teus principios políticos e ideolóxicos feministas, antirracistas pero tens que apoialo de verdade, é preocuparte de verdade, non só ir un día a comisaría a firmar un papel e xa está, non? Eh, bueno, eso que, bueno, eu creo que hay que valer. ou bueno, valer igual non, pero querer si sí. <ríe> Querer si sí. Ter vontade, non? Sí, claro. E eh, repasaba antes eso, no ámbito da infancia, de, das persoas que migran, das, das prisións, da xente que sufre despesos ou que sufre eh, violencia por parte da administración. En, en moitos máis ámbitos tamén, contas mitas veces que os eh, divorcios danxe de comer <risa> no, eh? Sí. Eh, trámites máis básico. <risa> de todo que o teu traballo hai algo que que se te faga máis bola que te pareza máis difícil ou que así mirando para atrás digas, jolín, que merda ter que facer isto ou isto me quitou vida se for un vídeo xogo pois pois coido que non, a mí frustra... ver eu aprendi moito a, a a procesar a frustración. Eu lembrome cando aprobaron a lei do menor no 2000, que eu acababa de rematar a carreira facía dous meses e aí li me fumei con con Juan, no, como barro co co rapaces non tiña filtro porque todo me parecía pois, pues, mmm, increíblemente injusto, e non sei sé que, falar coas funcionarias, e non se sé que, ah, entón, eu fun capaz de calibrar esa frustración, pero sí que é verdade que hai momentos no que é como que se me enche o peto e como, bueno, pois pues te va a tocar a ti, muchacha. <ríe> é así, entón. Sí que me frustra esa... Igual o... Igual o traballo con persoas migrantes, pode ser que me frustre máis pola falta de resposta institucional pola incapacidade de xestionar porque ti se tens un problema xurídico cun despecho, podes negociar, podes conseguir podes ter opcións, plans B pero no tema de, da lei de extranxería é que, que un muro bueno, nunca me to, mellor dito un muro infranqueable entón, iso igual é o máis frustrante agora, arrepentida ou que me quite vidas, como dices ti coido que non a pesar de todo, porque digo, insisto hai días complicados Pero, a pesar de todo, logo te levantas pola da miña e dis Xa está. Eh, Díciame, María, que forma parte do equipo de guión, como como le vas vivir a, a, o, o dereito? Tenho unha parte moi deposta en escena, de mm. non de, de pompa, tamén... Nos últimos anos, polo menos dende fora, vemos... Eu lembro, cando ias detrás de chaqueta, e sí, sí. agora xa non vas. Como vives? Eh, que ti tamén eres como moi de rua, inda que tamén moi formal... Cando chegas a Lí sabes que estás nun sitio no que hai sí. dende linguase, a quendas de palabra, a procedimentos... Como vives esa... bueno Para os que estamos fora, ás veces parece violencia tamén, pero... O sea... Como vives esa parte de, de intentar... Bueno, de ser a apunqui dos sulgados, <risas> no? Bueno, hai unha parte... É verdade, eu cando, cando empezo eh, dedico-me a mercar roupa de abogada porque eu, bueno, era casi super das, mo, de eh? lo queixo, era como non saía. Entón, eso eran os regalos de cúmple era traje para la niña. Por que? Porque é verdade, chega recién licenciada un sitio moi aficiante no ese tema da, da apariencia física, das formalidades, durante moitos anos eu visto, eu teño un armario para traballar e un armario para vivir e eh, cando non un traballo, pois me poño. Pero sí que é verdade, o que te comentaba antes, despois de moitos anos, fast, porque por moito traxe que eu me poña, as, as cousas que te vou dicir son as mesmas, as formas de, de falarte vai ser o mesmo, o tipo de clientes que vou ter eh, son os mesmos. Non? Entón, pois chega un momento que que pouco a pouco, non un tema drástico, pero pouco a pouco, vas facendo o teu lugar e agora ninguén me di nada, todo o mundo me coñece, xa está, e non pasa nada, nin arrastre, nin o pendente, nin as, nos pantalones cagados non? <ríe> entón, aparte de iso, a, a min hai unha parte, fíxate, da litúrxia, da litúrxia dos sulgados que me, que, que me gusta e que me, e que me parece necesaria, e inda que se son acusas como moi clásicas, entón, esa parte de litúrxia non me costa nada, o sea, xa, me, e logo é verdade que fora da, da sala, pois cos suices e cos funcionarias e tal, pois todo é buen rollo e sacamos as formalidades, non? Pero, bueno, se eu teño esa oco aí, e así vou a Santiago ou a outro xulgado non do que meñecen, e vou tal cual así, se aguantan. Entón, o personaxe xa... se ha... Eu teño a meu personaxe, <risas> sí. E adixen 25 minutos que se fan agora. para Antes de rematar, se escoitara esto Nora, esta entrevista, que non sabemos ti que pensas que dirá cando escoite isto si pues se escoita? Pois Nora Nora sempre me di que, veis, sonar horrible pero mamá es unha pringada que pouco cobras <risa> porque elas teñen esa, bueno, esa sensación ou esa imaxe das abogadas que cobran moito, non sei que tal bueno, da, da tele, non sei que tal E nunca e Sempre me di que ela abogada non quere ser porque te llaman e tens que ir corriendo e ora viene uno e teño guardia e non sei que e vamos, sentamos a cenar e me llaman de comisaría non esas cousas de, do delito penal que outros non ten no? entón ela pois non lhe parece, bueno, parece ben pero sí que é verdade que dentro do friquismo que ela ve en mí pois eu creo que bueno, que está cómoda eu creo que está cómoda No, no discurso que temos nas, bueno, nas cousas que se digna na casa na forma de... Ela coñece moitos dos rapaces que son bueno, eu non digo clientes, non me sabe pero bueno, dos rapaces de toda a vida e tal, entón eu creo que, bueno ela está cómoda A parte desa de parte de cobra máis mamá <risa> <risa> E eh, nada, agora sí que remata unha canción coa que queiras que pechamos esta conversa Vale, para seguir da miña zona de confort que é Ismael Serrano <risa> Digo Nómadas de los chicos del maíz. Vale, pues con sí. los chicos del maíz, escoltando Nómadas, eh, rematamos esta entrevista nada. Muchas gracias estar. Gracias no. a ti, Rati. Chao. <ríe> Son muchos años por ahí perdidos en carretera. Y es hora de volver a casa Volver a casa Cantamos por el pari jornalero Y el operario, la soñadora Y el militante revolucionario Por el barrio, por la cuidadora, sanitario Por la que limpia escaleras Por el que sube andamios Por el que muere en el Mediterráneo Y le pisaron el canio porque era negro y no ucraniano Por Chirves y Bolaño y las filósofas Por la que transitó y fueron todo mofa Por las libres y las golfas El migrante y el mantero Por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros se deja la piel por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el cante pone principios a intereses por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse, los jóvenes de Asasua, los seis de Zaragoza por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa, por la prosa y las letras peligrosas, por el represaliado del rapero que come tuyo toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo, queremos la belleza pieza yo no las obras por la puta, por la presa por las locas cariño llévame a casa como John Denver alumbraron el camino Pierre paolo y leslie feinberg bueno Porque el grito no es bastante Por la migrante y la militante, por el que pone su cuerpo para frenar desahucios. Por las que lanzan piedras en mítines del fascio. Por la sonrisa del niño palestino, que no regala sus tierras al asesino. Por la mujer afgana, por la dignidad cubana, por las que no pierden ganas de construir un mañana. Por las huelgas del metal o de tubacex, que demuestran que al luchar se puede vencer. Por los barrios en pie que protestan, que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio Por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad A la necedad de la antivacunas, al cador al dedo y se niega a ver la luna Alcanzaremos la utopía Queremos arcoiris en esta nación sombría Queremos alegrías, no vivir de ilusiones Que vuelva Baltonic y que se exilien no los borbones